A ZERGE TAVASZA A fenyőerdő felső szélét a havasokon végig száguldó viharok tébdesik. A fenyőfa, a növényvilágnak ez a legedzettebb képviselője, a viszonyokkal megalkudva itt nem emelkedik pálmaszerű karcsúsággal a napfény felé, hanem a föld mellett vastag, felfelé ostorhegyszerűen vékonyodó. Testéből sűrű hajt ki ágakat. A törzset nem is lehet látni, mivel a tűlevelekkel benőtt ágacskák azt eltakarják. Az aránylag alacsony növésű fenyőfa olyan, mint egy zöld gúla, melynek alapja a sziklástalajjal nőtt össze. Ahol ilyen helyt az orkán ereje egyes fákat derékba tört, vagy a tűz az erdő testébe nyílásokat és foltokat égetett, melyeken a kérgüktől megfosztott fehér fatörzsek lábon álló ágbordákkal ellátott csontvázakra emlékeztetnek. Ott április végén és május kezdetén néha több napot és éjszakát szoktam eltölteni. Korán reggel néhány óra hosszat jelen vagyok a Diana templomában, midőn a dűrgő nagy kakas a vadászat istennőjének a legszebb áldozatot mutatja be. Ilyenkor bőséges alkalmam nyílt arra, hogy a vadon többi állatját is megfigyeljem. A vad életére és szokásaira vonatkozó tapasztalatok bizonyos tekintetben mérehatóbbak és természettudományi szempontból talán alacsonyabbak és érdekesebbek voltak, mivel a vadölés zavaró lakható momentumát teljesen kikapcsoltam. Leginkább az ergével szerettem foglalkozni, mely szokásainál és életmódjánál fogva legkönnyebben megfigyelhető. Tábori tüzem mellől, hova dürkés után visszatértem, hogy reggelimet elfogyasszam, kényelmesen meg tudtam figyelni azt a helyet, ahol az verő fényes napokon 6 és 7 óra között az erdőből kiszoktak váltani. Libasorban haladtak. A csapat élén mindig ugyanaz a vén suta menetelt. Két vagy három egymás után következő esztendőben a bal fülén észrevehető rendellenességről ismertem rá. Később egy alkalommal, szeptember havában újra találkoztam vele, és akkor meglőttem. Nem volt gidája, és azért már a golyóhalált kiérdemelte. A vékonyságtól és a suta kampóit jellemző csekély görbeségtől eltekintve hatalmas fejdísze volt, mely a 28 centimétert is elérte. Bal fületővétől végig volt hasítva. Hogy mi okozta ezt a megsebesülést, mely különben szemmel láthatólag már évek óta beforradt, nem tudtam megállapítani. Semmi esetre sem volt lövés, inkább olyan volt, mintha ezt egy másik kampó tűszerű hegye okozta volna, aminek azonban az a tény mond ellent, hogy sutákat sohasem láttam verekedni. De más vadásszal sem találkoztam, aki ezen megállapításnak ellent mondott volna. A vezető állat után szépen sorrendben jöttek a suták tavalyi gidáikkal, melyek azonban nagyság szempontjából alig különböztek az anyjuktól. Főleg a kampókról lehetett rájuk ismerni, melyek ilyenkor épp csak görbülni kezdtek. Május első napjaiban gyakran már az évi egész apró kis gidákat láttam, amint kis ugrásokkal követték az anyjukat, melynek közeléből alig mertek pár lépésnyire eltávozni. Április utolsó és május első napjaiban esik az ellés ideje. Ugyanazon csapatnál néha egyik napról a másikra az egészen kis gidók száma egy-két darabbal megszaporodott. Ez igen apró állatocskák színe, az anyukéhoz képest feltűnően világos, majdnem szürkés volt. A csapat miután az erdőt elhagyta, egy sziklafal párkányain legelészett. Fő táplálékát az előző évről visszamaradt száraz fűpamacsok alkották, melyek közé azonban ilyenkor már sok friss fűszál keveredett. A havasi flórának ugyanis megvan az a sajátos tulajdonsága, hogy a hó elolvadása után azonnal a legbújábban és a leggyorsabban sarjadzik. Sőt, azt tapasztaltam, hogy a fű már a hó alatt fejlődik, midőn az csak egy igen vékony réteget képez, mely az alatta vegetáló növényeket nem csak a mindent megfagyasztó hideg szellek ellen védi, hanem a meleg napsugarakat áteresztve természetes üvegház szerepét tölti be. Az ergék, kondíciójuk után ítélve, a tavasz kezdete előtt nem bírnak elegendő és megfelelő táplálékra szertenni. tenni. Míg késő összel korom fekete öltöztetve zömök, mozgékony, az havasi klímának könnyen ellenálló vadkecskéknek látszanak, most lesoványodott, bágyat, lassan mozgó, erejüket kímélő antilopok benyomását keltik. A csapat biztonsága felett őrködő suta is oly kimért lassú mozdulatokkal kapaszkodik arra a messzi kilátást nyújtó sziklapolcra, honnét a környéket lankadatlan éberséggel figyeli, mintha erejével a legmesszebb menő módon kellene takarékoskodnia. Az a mód is, ahogy a zerget táplálékát keresi, azt mutatja, hogy a természettudósok joggal az antilopok, nem pedig a kecskék családjában jelölték ki a helyét. Álhatatosan a száraz fővet legeli, holott egy kecske a sziklafal repedései között buján tenyésző havasi fűz és égerfa cserjék kérgét rágta volna le. Ezzel azonban távolról sem akarom azt állítani, hogy az erge kizárólag fűvel táplálkozik, mert az év későbbi szakaszában gyakran volt alkalman megfigyelni, hogy a bodzafa, a málnacserje és a havasi éger zsengehajtásait nagy előszeretettel szedegeti. De a fácskák és bokrok kérgét és rügyeit, melyeket minden kecske bárminő más tápláléknál többrebecsül, sohasem bántja. Tavasz kezdetén az erge ruházata is igen hiányosnak látszik. A koronfekete téli bunda, melyben január, február és március hó folyamán igen sok szürke szőrszál is keveredett, rongyokban és safrangokban lóg le a testéről. Az így keletkezett folytonossági hiányokat már a sárga színű nyári fedi, mely kor és nem szerint a világos sárgától a többé kevésbé sötét gesztenye barnáig változik. A szügyén látható fehér folt ilyenkor nem olyan feltűnő, mint ősszel, amikor az olyan, mint a fekete estéjű ruha alól kivilágló fényes ing mell. A sziklafalom, melyen a csupa sutából és gidóból álló falka legelész, még két, a többiektől elkülönítetten tartózkodó zergét bírok felfedezni. A prizmás messzelátó azokat, mint bakokat mutatja be. A családi érzés náluk csak időszakonként nyilvánul meg. Most a többiektől elkülönítetten valóságos remetei életet élnek. Ezek a kampós egoisták csak a nász idején törődnek a gyengém nemmel. A gidó nevelés örömeitől és gondjától teljesen távol tartják magukat. Az ergék egy-két óra hosszat csendesen legelésznek. Kimért lassú mozdulatokkal mozognak, a párkányok mentén, míg jó nem laktak, illetve bendőjüket az igencegély táperővel bíró száraz fűvel meg nem tömték. Aztán egymás után lefekszenek, mégpedig úgy, hogy a napsugarait lehetőleg élvezzék. Az őrtáló suta kivételével az egész falka fekszik. Csupán a frissen ellett gidák házi kecske módjára ugrándoznak az anyjuk körül. Aztán odabújnak az öreg mellé, és azt kampótlan kis fejükkel lökdösik. Az anya megérti gyermekét, feláll, és a kicsike egészen alája búvik, hol épp úgy, mint a kis báránykák, fejükkel lökésszerű mozdulatokat végezve szopnak. Ha a kicsike ki van elégítve, az anya állat újra lefekszik, és kérőzve tovább szundikál. Ez rendesen így megy estig, amikor naplemente előtt, egy-két órai legelészés után, az egész falka megint ugyanazon a csapáson vonul vissza az erdőbe, amelyen feljöttek. Mire az esti dürgésre elmegyek, az egész csapat már az erdőben lévő éjjeli tanyájára vonult vissza. Azt hiszem, hogy minden emlős állat vadállapotában alapjában véve lusta, és csak valamely külső kényszerbe hatásának engedve mozog. Azért az ergének a napja is rendesen legelészés, kontemplatív kérődzés és alvás között telnek el. Ha az ember az egész csapatot gyorsabb ütemben látja mozogni, mint ahogy azt a csendes legelészés kívánja, annak mindig valami kényszerítő oka van. A déli napsütésben kérőzve fekszenek hómentes párkányokon. Az őrtállós uta egyszerre hallatja riadó füttyét, mely betűkben pszt-vel lehetne beírni, és teljesen ahhoz a hanghoz hasonlít, amikor a vasúti kocsikra alkalmazott Westinghouse fékből kitódul a levegő. Emellett nagyot dobbant első lábával, de állva marad, és azzal a bizonyos fejmozdulattal, melyet se rajzoló, se fénykép által eddig még nem láttam megörökítve, tekint az ég felé. Az összes anyák a gidókkal együtt felpattannak, és a sziklafalnak valamely kiugró párkánya alatt, vagy egy gyalog fenyőbozó tövében keresnek menedéket. A kicsikék majdnem épp úgy, mint a házi kecskék, az anyjuk teste mögé bújnak. Egy ány suhan el mellette. A nap felé nézek, és egy nagy ragadozó madarat látok. A kőszál nyugodtan írja leköreit, és az ergék láthatólag egyáltalában nem törődik. Egy idő múlva elszáll, és ekkora megzavart nyugalom az társadalomban visszatér, melyet kérőzve és a tavaszi napfényben sütkérezve tovább élveznek. Magam ugyan sohasem figyeltem meg, hogy a nagy ragadozó madarak az erge állományban kárt tettek volna. Viselkedésükből azonban nyugodtan merek arra következtetni, hogy a kőszálisas és a szakállas keselyű veszedelmes ellenségük. Hogy ezek az állatok nem ijednek meg ok nélkül, és a rájuk nézve veszélyes ragadozókat a veszélytelenektől igen élesen tudják megkülönböztetni, arról magamnak volt alkalmam közvetlen látás alapján meggyőződni. Kakas dürgéskor dél felé figyeltem a csapatomat. A hasatfülű vénsuta őrködött. Reggel két óra óta talpon voltam. Elszundikáltam. Kőhullásra ébredek fel. Azonnal az ergéimre néztem. Azok nyugodtan feküdtek. A vezetős uta sem árult el semmi izgatottságot. Csak néha előrehajolt, és kíváncsian nézte a sziklafal tövét. Mivel a kövek csörömpölése onnét hallatszott, én is elhagytam fekhelyemet, és óvatosan előre kúsztam mindaddig, míg egy feldőlt fenyőtörzsön áthajolva a mély árok túlsó oldalán lévő sziklafal tövét nem láthattam. Ott egy igen nagy medve keresgélt és evett valamit. Időnként egy-egy nagyobb követ felfordított, hogy az alatta lévő férgeket és pondrókat kikaparászza. A, a megmozdított kövek a meredek lejtőn dübörögve és csörömpölve gurultak lefelé, ami elég nagy zajcsapott. De ez ergék nyugalmát cseppet sem zavarta. Úgy látszik, igen jól tudták, hogy a mackó egy teljesen kilátástalan zergefogási kísérlet kalandjait nem kockáztatja meg. Ez a két állat nyugodtan él ugyanazon a vadászterületen, anélkül, hogy egymás ciklusait zavarná. A medvére, illetve erre a speciális medvére vonatkozólag csak annyit akarok megérezni, hogy nem tudtam meglőni. Amikor meg akartam közelíteni, az ergék vettek először észre, és a vén suta megadta a riadóját. Ez a medvének is hasznára vált. Midőn odaértem, a mackó már elillant. Nyilvánvalóan csigaszedéssel foglalkozott. Ezt a mesterséget már azelőtt is üzhette, mert Bélsara tele volt csiga híjakkal. Április végén és május kezdetén azonban nem csak verőfényes meleg napok vannak. Néha a tél visszatér, és a frissen hullott méteres hó újra eltemeti a napsütötte szikláktövében, és a déli lejtőkön se indult friss füvet. A hóvihar engem is a dűrrögési helytől leszorított a szálas erdőbe, hol egy kiugró szikla védelmében, vagy egy, a rét szélén álló terebélyes fenyő alatt némi védelmet találtam az idő viszontagságai ellen. Ilyenkor az ergéknek a nyomát is a szálas fenyőerdőkben fedeztem fel, hol újból téli eledelük a fákról lelógó hosszú moszatok után jártak. De a 45. szélességi fok alatt a tél az év 5. hónapját még a havas tetőkön sem bírja huzamosabb ideig a maga részére lefoglalni. A nap előbújik, és a frissen hullott lepel órák alatt eltűnik. A zerge mamák, miután a kicsik valamivel kevesebbet szoktak, újra visszatérnek a napsütötte sziklafalak közé, hol valószínűleg örömteljes meglepetéssel azt veszik észre, hogy a hóesés és a fű fejlődését nem akasztotta meg. Lent, ahol a fenyves a zöldülésnek induló bükkössel keveredik, a gyorsan eltakarodó friss hó alatt már araszos fűterem. A zöld pázsított ezernyi rikító színű virág tarkítja, melyek között a mézetszedő rovarok, a ragadozó futrinkák, a zöld gyíkok paradicsomi rövid életüket élik. A patakpartján előszedem halásszer szerszámomat, aztán kézzel fogok néhány csalétkül szolgáló apró halacskát, hogy azzal a félig zavaros hólében tartózkodó nagy pisztrángot csajjam horogra. Pssz! A sziklafalom majdnem közvetlenül a fejem felett riaszt egy zerge. Már teljesen átved lett, jól táplált, sötét rózsda színű bak kapaszkodik felfelé. Megmegáll. megáll Rám néz, és rekordkampójét rázza, mintha azt mondaná, most enyém a világ. Én meg azt gondoltam magamban. A viszontlátásra, ősszel.